Як камінь і скруче зіпхну І піде він валиться Від скали до скали З яру в яр І скакати, і биться Тут удариться він О зубець, розіб'ється На части Там з собою ще камінь порве Щоб з ним нижче Упасти Тут покинеш шматок, Там другий І летить, і гуркоче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 Спилок, ледве зір твій його добачає тремтіння, а його не може його повернуть в нейсніння і не може звеліти йому йти по шляху не тому, як яким його гонить повік, ота сила, що в ньому. Це ж пилок, що ж казать про народ. Многодушну істоту, де в рух мас вносить кожда душа частку свойого льоту. Проріла на пісню ти чув, про гіганта сліпого, що щоб зір відзискать мандрував аж до сонця самого, а на плечах поводиря ніс. Сміхованця хлопчину Що показував шлях йому Все інший в кожну годину Ти до сонця веди мене хло Той вів рано до сходу А на південь в полудне Під ніч до західного броду а Оріон іде все та йде, повний віри в те сонце, повний спраги за світлом, що ось йому блисне вже конче, через гори і море свій хід велетенський простує, а не зна, що на плечах його хлопчик з нього жартує. Сей Оріон то людськість уся. Повна віри і сили, що в страшному зусиллі спішить до незримої ціли. Неосяжнає любить вона, вірить в недовідоме, фантастичне, щоб осягнуть, топче рідне й знайоме. Строїть плани не в міру до сил, ціль не в міру до актів.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 Та помалу душне, що стягло, наче в самому пустині, і робилося лячно, немов в ніч без світла дитині. І жахнувся Мойсей, із землі підволікся на силу і сказав, пощо мучиш мене, поки я кляжу в могилу, ти не мати моя. З твоїх слів не любов помічаю, ти не мати, о, ти азазель, темний демон чаю. Відступись, заклинаю тебе, тим ти ім'ям штрочертним. Я не вірю тобі, ти брехун, хоч ти будь безсмертним. Чулися тихі слова, нерозумна дитина. Ти кленеш мене ним, а я ж сам Його сили, частина. Що мені твоя в Бога клядьба, ти гумери з очаєм, якби сотою частку лишень, знав того, що я знаю. Ти кленеш, як твою сліпоту ткнув промінчик пожежі, В якій я живу він понад всі часу і простору межі. Ось розсунув ще крихту тобі тіснозорості таму. Глянь на край той, що він обіцяв Про отцю Аврааму. І заблизь увесь захід огнем, І вся Палестина, Стала видно Мойсею згори, мов широка картина. А незримий товариш його, знай потихо говори. Бачиш, зеркало чорне внизу, це є мертве море. А по той бік високі шпилі до небесної стелі простягаються круто рядом. Це є карме людське, глянь на північ, де гори сюди, є усеї А як крикнути добре з гори, а мореї почують? Оця срібня стрічка Йордан, в мертве море впадає. Близько устя його Єрехон бродового жадає. Одинока додина над ним та тісняться до неї, амоніти по сей крики.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 Не до моря проход, де ж тут жить, Розвиваться, рости і множиться народ. Та відмовив понуро Мойсей, хто дав з каменя воду, той сей край перемінить на рай. Для свого народу Знов почувся притишений сміх Віра гори ворушить Ха -ха -ха. Та поглянь Цей новий ряд картин Те, що статися мусить Бач, як суниця плем'я твоє Як Йордан переходить Єрехон добуває і скрізь у річках крови бродить. Ось століттями йде боротьба за той шмат Палестини, аморей, гебреї, хета, Амалик, Філістини. Ось Гебрейське царство. Що сліз коштуватиме й крові, А заважить у судбах землі, Як та муха в олові, І не вспіює воно розцвісти, І розлетиться на части, Щоб у пащу могутніх сусід час за частю упасти. Ось поглянь, які хмари летять Від Дамаска і Галаду. Сайде асу, гебреям несе і руїну, і загладу. Ось поглянь, червоніють поля, труп на трупі усюди. піднявся страшний Вавилон на загладу і юди. храм його вибовні. А сей глум. Мов комахи по полю йдуть по тисячу скованів враз недобитків неволю. Чуєш плач? На руїнах ряда, одинокий, розумний, Що коритися радив врагам, Щоб не впасти до трунни. Як же пустка смердить, Але ось, мов, по пітьми світає. З тих, що тлумом пішли, подивись, Як же мало вертає. Щось дрібненько ворушиться там, мурів Салима, новий люд. Новий Бог, новий храм, нова сила не зриму. І росте воно, б'ється в біді і чіпляється грунту, мов будяк той низький і ціпкий, все готовий до бунту. Понад голову люду того йдуть всесвітні бурі, панства, царства встають і падуть, мов фантоми понурі. Він же в своєму куточку ховає непохитне завзяття і ненависть лише має для всіх і незмінне прокляття та ненависть найтяжча з усіх задля іншого Бога бач як кублиться біля того храмового порога. Вона плодить ненависть. О, зглянь за тиранським велінням ідуть сили щоб плем'я твоє Ще раз вирвать з корінням. Чуєш стук Це залізна стопа Тих страшних легіонів Що толочить юдейські поля Робить пустку з загонів. Чуєш плюск Це ворожі мечі Кров юдейською точуть Чуєш крик, за юдейських дівчат дикі коні волочуть. І ще раз храм його вигорить, і сей раз у останнє. бо що тая рука розвалить, те вже більше не встане. І ще раз недобитки пливуть у неволю, як ріки, та немає вже їм відчини і не вернуть навіки. І загасне Ізраїля звізда, щоб вже більше не сяти. Лиш ненависть, що в храмі зросла, піде світом гуляти. Сумнівайся, вірений мене.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 І поник головою Мойсей, горе моїй недолі. Чи ж до віку не вирваться вже люду мому неволі? І упав він лицем до землі, одурив нас Єгова. І почувся тут демонський сміх, як луна його слова. уркнув грім. Задрижали нараз гір найглибші основи, і один за одним понеслись перед течі Єгови. Піднялася до стропу небес Чорна хмара стіною Мов ніч мати Насупила вид Ненавистю грізною І заморгала бистро у тьмі Огняними очима Забурчала, як мати, що знай На лиху доню грима І з тривогою Слухав Мойсей Підьми Близькав окмови Ні не чути ще серцю його, у них гласу є І ревнув понад горами грім, з жаху їжиться волос, завмира серце в груді, та ні на його весе голос, поміж скелі завили вітри, їх сердиті і пути, кліщать душу, мов стогін, та в них. Ще Його ви не чути? Ось із градом і дощ злопотів, і заціпила стужа і в безсиллю своєму душа подається недужа. Та ось стихло Лиш водить зюрчать, мов хтось хлипає жалю. З теплим леготом запах потяг, стеребінт і мегдалю. І в тім леготі теплім була таємничая мова. І відчув її серцем Мойсей, все говорить Єгова». «Одурив вас Єгова? А ти ж був зо мною на згоді?» І контракт підписав І запив Мого річ при народі Бачив плани мої І читав в моїй книзі судьбові Бачив кінці І знаєш, що я Не устоявся в слові Маловіре Що ти не почався В материнській утробі А я кожний твій віддих злічив Кожний волос на тобі «Ще не йшов Авраам з землі Ур на Гаранські рівнини, а я знав всіх потомків його до остатньої днини. Вбогий край ваш, вузький і тісний, і багатством не блиска, а забув, що тісна й вузька, і найбільших колиска. Прийде час». З неї виведу вас на підбої труди, так як мати дитину в свій час відлучає від груди. Тут, на полі скопійних худін, на четверна ріни, виростайте ціпки тверді до великої зміни. О, я знаю ту вашу ціпку. Ненаситною вдачу, ви б на жизнь землі розповзлись на подобу бодячу, ви би тілом і духом своїм присмоктались до скиби, і зловив би вас мамон усак, як товстючі риби. Таж в Єгипті вигнулись в ярмі, наїдавшися ласом і тригаться вам буде повік та єгипетське м'ясо. І зірвавшися з цієї землі та розбивши всі карби, ви розвієте світ здобувать, його соки і скарби. Та за рік я положу твердий на всі ваші здобутки, Мов, гадюку на скарбі дам вам, З них турботи і смутки. Хто здобуде всі скарби землі І на це їх полюбить, той і сам стане їхнім рабом. Скарби духа загубить. Своїх скарбів невольник і пан Заціну слізи крови, Щоб збільшати їх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 Ось де ваш обітований край, безхроничний, блистячий, і до нього ти, людям моїм, був проводер незрячий. Ось де вам вітчина осяйна з всіх найкраща частина, лиш дрібненький задаток її вам, отця Палестина». Лиш споминком буде, лиш сон невгасаюча туга, щоб шукавши її, став мій люд паном земного круга. А що ти усумніс на момент щодо волі моєї, то побачивши сувідчину, Сам не вступиш до неї. Тут і кости затліють твої. Навзіресь і для страху всім, що рвуться весь гік до мети, і вмирають на шляху. У гебрейському таборі ніч, Проминула в тривозі. Скоро світ всі глядять, він ще там, На скалистій віднозі. Ні, нема. І було те нема, Мов жах смерті холодний. Чули всі, щезло злоте без чого, Жить ніхто з них негодний де не не схопне, що все поміж ними горіло, що давало їм змисл життєвий, просвітляло і гріло, і безмежна скорбота лягла на затвердле сумління. І весь табор мовчаром чаром попав в отупіння й зомління, одні одним улиця бліді, поглядали без впину, мов у бійці, що вбили у сні найдорожчу людину. Що ти топіт? Чи вихор в степу? ЧИ ЗБУВАЇСЬ ПРОРОДСТВО ЗА ЙГОЖО КНЯЗЬ КОНЮХІВ И ЗА НИМ ПОРОВОДСТВО ГОНЯТЬ СТАДА КУДИСЬ ПОСПІШАТЬ ЧИ НЕ НАПАД ВОРОЖИЙ ВСІХ ЇХ ГОНИТЬ СТРАХ НЕВІДОМИЙ ПЕРСТ БОЖИЙ ГОЛОД ДУХА И ЖАХ самоти. І безодні старої, а його шуазично кричить до походу, до зброї! І зірвався той крик моборел над німою юрбою, покотився луною до гір. Тобою! Тобою! Ще момент, і прокинуться всі зовбіння тупого, і не знатиме жаден, що вмить приступило до нього. Ще момент, і його шує крик гіру сто тисяч повторить, і з номадів лінивихся мить люд героїв сотворить. Задуднять і пустинні пісок на болото заміщать, а вірона камінням поб'ють і датана повіся. Через гори полинуть, як птах, йордан в бризки розкроплять. Єрихонські мури, мов лид, звуком трубним розтоплять. Вишня. Ви слухали третю завершальну частину радіовистави «Мойсей» за одноіменною поемою Івана Франка. Ролі виконували від автора Мойсей Володимир Опанасенко, Датан Валерій Шептекіта, Авірон Володимир Нечипоренко, Єгова Степан Олексенко, Азазель Анатолій Пазенко, мати Поліна Лазова. Звучали голоси акторів Михайла Крамара, В'ячеслава Сумського, Олександра Беструшкіна, Володимира Горобеє, Віолетти Теслі, Азалії Власової, Галини Стефанової, Наталії Омельчук, Олени Хижної, Тетяни Шуран. Автор інсценівки і режисер-постановник Володимир Опанасенко. Музика Володимира Губи. Звукорежисер Катерина Шугаєва. Редактор – Леонета Рублевська. Запис – 1993 року. Передачу підготували Режисер – Жанна Мірошниченко, звукооператор – Марія Коваль, редактор – Олена Бросаліна. До зустрічі в циклі програм «Радіотеатр».